Wa kala Rabbukum u du'uni, është të gjibë lëkum Fërëndëruar që ofëtë Allahës përnu ta'ala, vetëma ta e lafëdërojmë, vetëma ta dhërojmë I shprehim mirë njohën e plotë për shdo mirësi që në ka dhëruar Të ka i kërkojmë u dhëzime në rrugën e drejtë Dhe të ka i kërkojmë strehim dhe ruatje që të në ruaj nga gjdo e keqëh Duke filluar nga e keqja e veteve tona dhe punëve tona të këqija për të vazhduar me çdo armik për njerëzve apo për gjinve që na kanosin dhe na devion dhe largon nga rruga e Zotit xheleshan. Te ka i kërkoi udhëzimin rrugën e drejtë sepse i merit të bindur që vetëm ai e ka në dor udhëzimin. Nëse Allahu subhanahu wa taala të udhëzon rrugën e drejtë, askush nuk mund të nga e rrug, dhe të devijojë nga ai rrugë, vetë që Allahu subhanahu wa taala ka lënë humbie, askush nuk mund ta udhëzojë dhe të jap sy me zemër për të ecur në rrugën e drejtë. E pra, dëshmojmë që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i adhuruar, vetëm atë adhurojmë dhe i përkushtohemi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit, të cilin Allahu subhanahu wa taala dërgoi si udhërrëfyes për njerëzimin me fetë të drejtë dhe me udhëzim të plotë dhe të qartë, në mënyrë që çdo kush që kërkon vërtetën të vërtetën ta gjejë atë dhe të jetojë sipas saj. Dhe ai që dëshiron të shtremtën të dëllohet qartë dhe të mos qortojë vetëse vetë vetën. Në emisionin e sotëm do të qëndrojmë në disa ajete kuranore të cilat flasin për rëndsinë e duaz, të lutjes dhe për kujtimin e Allahut subhanahu wa taala. Flasim për dobinë e madhe ato a robit akiret, që ato sjellin në dynjën e axhiret, për të cilën kjo një nxitje e fortë për ne që të vazhdojmë në rrugën e përkujtimit të Zotit xhelal shanu dhe lutjet dreituar dhe dedikuara atij. Tot Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet që shpesh e dëgjojmë në hapjen e hutbeve, o ju besimtarë, jeni të devotshëm ndaj Allahut dhe thoni gjithmonë një fjalë të drejtë. Ai, Allahu subhanahu wa ta'ala ju mundëson të bëni vepra të mira dhe ju fal juve mëkatet tuaja. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit e Tij, ai ka arritur një sukses të madh. Këto janë ajetet, grupi i parë ajeteve që do të, të shpjegojmë në këtë emision. Për të vazhduar dhe me një grup tjetër ajetesh, nëse do të kemi kohë inshallah subhanahu wa ta'ala. Fillimisht Allahu subhanahu wa ta'ala u dretohet besimtarve. Ya ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qul qawlan sadida. Pra u dretohet besimtarve me emrin e tyre më të dashur, me emrin e besimtarit, me emrin e imanit. Pra o ju që keni besuar. He pra, i therrisni mendjes dhe shpirtit tuaj. Nëse vërtet keni besuar sinqerisht Allahun subhanahu wa ta'ala, dëgjoni me vëmendje urdhëresat e mrekullueshme të Allahut asdevojel. Në fillimisht Allahu subhanahu wa ta'ala pas besimit sinqert dhe të pastër Allahus më të ala në drejtohet me dy porosit të mërkullushme. Itë të kullahë, vë kullu ka ule nëse dida. A ju që kene besuar, jini dhe votëshëndaj Allahut dhe thoni gjithmonë fjalë të drejta. Urdhër për dhe votëshmëri dhe fjalë të drejta. Pra këto janë dy urdhërat të mërkullushmë të Allahus më të ala që përmbajnë dobitë shumëta dhe janë shumë të vyra dhe Kurani është i mbushur me urdhëresën për dhe votëshmëri. Se Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht e ka bër të lidhur ngushtë hyrjen në xhenet të shpëtimin nga zjari para me pajisë me devotshmëri. Allahu i lartësuar i urdhëronte zgjedhësit e tij besimtarët që pajisen me takwa, para me devotshmëri ndaj tij. Hiporosit që të pra jenë të kujdesshëm dhe të ruhen nga zemërimi i tij në çdo gjendje, në të gjitha gjendjet, pra haptazit dhe fshehtazi. Para të përmisojnë punën e tyre, qoftë kur punojnë haptazit dhe i shikojnë krijesat, qoftë kur ata punojnë fshehtazi dhe vetëm Allahu subhanahu wa taala dëshmon dhe i shikon punët e tyra. Por ky është një urdhër për sinqeritet në fjalë dhe në punë. Urdhërin e mbuluar nga Allahu subhanahu wa taala, pastaj Allahu subhanahu wa taala veçon mes punëve të mira, që janë pjesë të devotshmërisë, pjesa e asaj që quhet taqwa, e cila të mbrojë nga zemrimi i Zotit dhe të ofrojë pra mëshirës së Tij, për këtyre punëve të mira Allahu subhanahu wa taala veçon fjalët e drejta, ato që quhet qaulen sadida, thoni fjalë të drejta. Dhe pa durshim Fjalët drejt janë ato fjalë që janë në përputhje të plotë me të vërtetën ose afër saj. Pra robi duhet të përpiqet vazhdimisht që gjithmonë nga goja e tij të dalin gjithmonë fjalë të drejta, të vërteta, të sakta dhe të mira. Duhet të përpiqet robi të gjithmonë të thotë fjalën e mirë. Sigurisht e thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyqul al khayr aw liyasmut." Pra ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të thotë të flasë mirë ose të hesht. Let's ask mir ose të hesht. Dhe thuat Allahu subhanahu wa taala, të thuajë robër vetëm mi, se sonat e që është më e mira. Pra urdhroni edhe për më të mirën Allahu subhanahu wa taala. Sepse shejtani mallkuar fut me tyre sherrin dhe fut pak nejsin. Shejtani vërtet është armik i hapët i njerëzit. Pra vërtet ne urdhrohemi që themi gjithmonë kaulën sadida. E ka veçuar Allahu subhanahu wa taala këtë fjalë sepse ajo është nga më të rëndësishmet punë që mundsojn devotshmërinë e robit. Ka dëshim që në termin fjalë të mira hyn shumë fjalë, të cilat mund t'i grupojmë në disa pika kryesore, siç i kam grupuar dhe klasifikuar dietarën. Për afërmisht është leximi i Kuranit dhe hadithit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka fjalë më të mirë se sa fjalëllahu ta zeh. Kurani është fjala më e mirë që ekziston sepse është fjala Allahut subhanahu wa taala. Është mbushur plot vërteta dhe me ligjet e dispozitave të mrekullueshme me udhëzime të vyëra për Robin në çdo çast, në çdo moment. Në çdo moment njeriu e ka të mundshme që të hap këtë libër madhështor dhe të përfitojë prej tij. Për këshillave që ai drejton sepse është fjala e Allahut Azza wa Jalla. Është një lloj sukursi bashkëbisedon me Zotin Subhanu Teala dhe ia parashton atij hallën dhe e qan hallën tënt me Zotin Xhelashanu. Dhe ai ti e porosit nëpërmjet të Kuranit madhështor. Para fjalës më mirë është leximi i Kuranit, qoftë leximi në vetë vetveten tënda, qoftë duke u thënë të tjerëve. Lukafjalmë më të mirë që të drejtosh krijesave dhe këshill më të vëyr se sa fjalët Kur e Kur'anit dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët janë të shumta dhe njeriu mund të flasë dhe mund të jetë orator dhe mund të shpreh shumë ndjenja dhe të tind në mënyrë më të, të mundshme. Por nuk krahasohen asnjëherë me ndikimin që lënë tek shpirti i njeriu të shpirti i robërve, pra sesa fjala Allahu ta Zeu xhel dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur flet me ayet Kur'ani Dhe me hadithet e sakta të Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, të gjithë nënshtrohen dhe dëgjojnë me vëmendje dhe ato ndikojnë në shpirtin dhe në zemrën e robit. Së dyti, në termën fjalë të mira, waqulu qawlan sadida, thonë fjalë të mira, që është pjesë e devotshmërisë, është vikri, për kujtimin e Allahut azhaxhel. Për ato përkujtuesit e Zotit subhanahu wa taala, emrave të cilësisë së Tij, të medituarit thëll rreth tyre, të medituarit se çfarë presuponojnë prej punve këto emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta taala. Allah është falës, atëherë unë duhet kërkoj falje. Duhet të përpiqem që të pendohem sinqerisht, të largoj nga gjunafe. Allah është ndërshkues i rrept, duhet të kem kujdes çdo fjalë punë që them. Pra dhe dhikri, fillimi i tij është me fal. Pranë kur Allahu subhanahu wa taala na urdhëron të themi qawlan sadida fi'l famira, na urdhëron që të bëjmë gjithashtu dhe dhikr. Prat përmendim Allahun subhanahu wa taala me emrat e cilësisë të tij, duke lavdëruar, duke i thurur lavde, duke dëlirsuar Zotin subhanahu wa taala dhe shumë më shumë Mënurat e dhikrit dhe të duave që ne e kemi shpjeguar në këtë emisione që jemi së bashku. Gjithashtu, prej asaj që është fjalë e mira, janë urdhërimi për të mirë ndalimin nga të këqijat. Pratë urdhrosh për mirë dhe ndalosh nga të këqijat është prej asaj që quhet kaulën sadida, fjalë të mira. Kërkimi i dijes së dobishme për hapja e saj, hyjm gjithashtu tek fjala e mirë. Dija e dobishme ka të bëjë me dijen fetare, por edhe dijen e kësaj dynjaje, të cilat sigurisht nga ato lloj dije që janë të dobishme dhe u ofron dobi roberve dhe të larguarit e distancimit nga ato dijet e panevojshme, madje të dëmshme, të cilat e largojnë njeriu nga dobitë e kësaj dunjaje dhe e ahiretit dhe e rrisin pra në rrezikje të kësaj dunjaje dhe të ahiretit. Gjithashtu, kujdesi për përpjekja maksimale për të gjetur vërtetën në çështjet fetare dhe çdo çështje të rëndësishme dhe dobishme, duke përdorur dhe ndjekur çdo rrugë të mundshme të lejuar nga sheriați dhe duke shpenzuar çdo gjë të, të vyer për arritjen e saj. Të gjitha këto pra janë prej asaj që quhet qaula s'dine fjalë të mira gjithashtu edhe kujdesi i madh në ngrohtësi dhe butësinë të folurit me krijesa fjalët e mira që u drejtojmë atyre urdhërimi për të mirë ndalimin nga e keqja ajet kuranore dhe hadithet e profetit sallallahu alejhi dhe sellem të gjitha këto duhet të dimë si tuaj drejtojmë të, të tjerëve pra duhet ta themi fjalën e mirë por se duhet themi dhe me mënyrën më të mirë duhet të themi fjalë të drejta por se do gjejmë vendin kohën momentin për t'i thënë ato sepse ndryshe mund të bëjmë dëm më shumë se sa dobi. Prandaj Aliu radhiyallahu anhu ka thënë, "U flisni njerëzve në varësi të intelektit dhe aftësisë së tyre për ta arsyetuar. Nëse nuk dëshironi që të përgjieshtrohet Zoti dhe profeti i Tij, sallallahu alejhi wasallam. Pra duhet që vërtet të udhëtretohesh me krijesave në më mënyrë më të mirë të mundshme, duke zgjedhur momentin, gjendjen dhe stilin e përshtatshëm dhe padyshim që kjo kërkon një ushtrim të forë, për sigurisht në biti gjitha kërkon sukses të dhëm prej Allahus për në tala. Në Allahus gjeleshaun në urderun që në themi fjallë të mira në të tila aspekte. Gjithashtu, pre fjallë të mira është dëshira dhe sënimi për të reguluar gjithë shka. Me fjallët që themi, nëse duham që fjallët tonë ati jenë të mira, duhet të sënojmë për të reguluar gjithë shka. Pra sënimi në tjetë regulimi që fjalë Allahu subhanahu teala tiet më e larta. Njerzit të kthehen dhe të adhurojnë Zotin gjëlëshano, të nështrohen sipas ligjit të, të Mërkullueshëm, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të pretenduohet që të ketë lumturi në një shoqëri dhe ajo të jetë e ndërtuar në mënyrë të saktë. E pra, Allahu subhanahu teala na urdhëron për të tilla fjalë dhe punë të mërkullueshme dhe pastaj Nevijim na tregon Allahu subhanahu teala shpërblimin që na në pret nëse pajishemi me takua dhe vthemim gjithmonë fjalë të drejtë. Pra pasina urdhroi për devotshmëri dhe fjalë të drejta, Allahu subhanahu wa taala për të na në nxitur edhe më shumë na tregon se pse duhet pajisemi me taka dhe të themi fjalë të drejta duke përmendur shpërblimin e saj dhe thot: "Yuslih lakum a'malakum wa yuwaffil lakum dhunubakum." Ai orgjolon vepratuaja dhe jua faluvë gjunafet tuaja. Devotshmëria dhe fjalët e drejta që janë pjesë e devotshmërisë bën shkak që të gjitha punët së pari të rregullohen dhe të bëhen të pranueshme tek Allahu subhanahu wa taala. Kur thot Allahu subhanahu wa taala, "Yuslih lakum a'malakum", pra i rregullon punën tuaj. I bën ato që të jenë të mira. Pra, me kuptimin e kundërt të fjalës, nëse nuk kemi të devotshëm, nuk themi gjithmonë fjalë të drejta, atëherë puna tona nuk bën të pranueshme tek Allahu subhanahu wa taala. Duke dyshim se takwa, devotshmëria është kusht për pranimin e punëve tek Allahu subhanahu wa taala. Sikur sa thot Allahu azza wa jall, "Pa dyshim i pranon prej atyre që janë të devotshëm punët e mira", pra. E pra, Së dyti, duke përmendur shpërblimin, nëse ne jemi të devotshëm, pajisemi me takuaj devotshmëri dhe i themi fjalën e drejtë, thot Allah subhanahu wa ta'ala, "Gjithashtu ajo bëhet shkak që njeriu të i japën suksese të mëdha për të punuar punë të tjera të mira." Pra, nëse ne pajisemi me takuaj, bëjmë punë të mira, zbatojmë urdhëresa lëndalesat, shënjë dashuri për Allahun azza wa jall dhe shpresë për shpërblimin e Tij, dhe i themi gjithmonë fjalën e drejtë, këto bëhen shkak që punët tona së pari të jenë pranueshme tek Allah subhanahu wa ta'ala dhe të kena të, të cilësi të mjaftushme dhe të nevojshme për të pranuar të këzoti dhe së dyti, punët tona gjithmon do të vinë në rritje duke o regulluar duke o regulluar dhe gjdo dit e më shumë robi afrohet të këzotis për në të ala dhe regulohet gjëndja e ti pra nga i mirë bëhet me i mirë dhe kështu me radhë duke umgritë dhe, dhe lartësuar me gradat e kallahu aze o gjelë ma dje thonë disa djetar mëllahi, unë e kryinjive për t e synoj tek vepra e mirë që është më e madhe dhe që vjen pas saj. Pra, padyshim nëse bën vepra të mira, ato që do të vinë më pas do të jenë akoma më të mira dhe më të thjeshta për ne që ti realizoj. Sigurisht e thon dhe ta dita, pra un kryej vepra të mira duke shpresuar dhe duke synuar veprën e mirë që vjen pas saj dhe është më e madhe. Dhe kurrëta un e lë gjunahun nga frika dhe nga druajtja se gjunafe që vjen pas saj do të jetë edhe më i madh. Pra, nga frika sa mos bien në gjunafe edhe më të madh. Pas sa ia ja pra kjo do të jetë gjendja e myslimanit dhe myslimanes që gjithmonë punon punë të mirë duke rregulluar gjendjen e tij dhe gjithmonë gjendja e tij vjen duke u rritur dhe jo duke rënë. Dhe Resulullah sallallahu alaihi ve sellem që të na ndihmojë të ngrihemi në këm dhe të punojmë dhe të afrohemi sa më shumë tek ai. Dhe gjënda jon të rregullohet dhe të rregullohet në vazhdimsi derisa ditën që ne ta takojmë atë të jetë dita më e mirë dhe dita më plot në punët e mira që i bukurtojmë Allahut azza wa xal. Allahu i lërcuar nëpërmjet tak pus dhe fjalëve të drejta i ruuan punën tona nga çdo gjë që shkakton prishjen dhe azhjesimin e tyre. Para fillimisht, Allahu subhanahu wa taala i bën ato të pranueshme. Tek ai, duke pajisur me kushtet e nevojshme për pranim. Së dyti, na mëson që gjithmonë të bëjmë punë të mira dhe të ritemi në këtë. Dhe së treti, i ruam punën tona nëpërmjet takus dhe fjalëve të drejta, i ruam punën tonë nga çdo gjë që shkakton prishjen dhe azhjesimin e tyre. Pranadhuron sinqeritet dhe anshmeton nga devijimet e kryer në punëve të këqija, të cilat bën shkak për fshirjen e punëve të mira duke si sa ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam që punët e këqija sikurse është dhe haseti i fshin punët e mira ashtu sikurse zjarri ha drut pra i fshin dhe i largojnë punët e mira ashtu sikurse është saktë dhe e kundërta punët e këqija fshihen nëpërmjet punëve të mira pra duhet që robi nëpërmjet namtakuas në dhe fjalëve të drejta ai bën të mundur që të ruhet nga veprimet e këqija të këqia, cilat bën shkak të fshihen punët e mira dhe ai të mos arrijë shpërblimin që shpreson allahul lartsuar e ruan madje edhe shumfishon shpërbimin në punët e tona Të mira nëpërmjet devotshmërisë dhe, dhe fjalëve të drejta. E kundërta ndodh nëse cenojmë takuan dhe fjalën e drejtë. Pra kjo do të bëhet shkak që punët ona të prishën, të mos pranohen tek Allahu i Lartësuar, ata do të bëjnë që shpërblimi i premtuar për punët e mira të mos arrihet. Përveç kësaj, Allahu i Lartësuar premton për ata që pajisen me taku dhe përpiqen për të qenë fjalë drejt, fali gjunafesh. Gjunafet janë ato që shkaktojnë trishtim dhe sjellin shkatërim. Nëpërmjet takuas, devotshmërisë rregullohet çdo çështje, arrihet çdo e mirë dhe ruhet në gjdo e keshë në dunja dhe në akiret. Pra ndaj lërcuar i thot, vë me një të illahe vë rasulahum, fë këtë faze, fë u zënë adhima për në përfundim të ajeteve, kush i bindet Allahu dhe dërguarit e ti, a i ka arritur në sukses të math. Pra, qëllimi nga bindja dhe Allahu s.p.t. dhe profetit, është arritja takuas. Pra, dhe e fjalve të drejta. Sepse Allahu s.p.t. e mbyll të ajete duke thënë, dhe a i që ai ka arritur në sukses të madh ne kërkojmë të bindemi në Zotin e subhanu te ala dhe profetin sallallahu alajhi wasallam sepse ne synojmë që të arrijm gradën e takuas devotshmërisë dhe wallahi ai që ka arritur gradën e takuas është të në dhe në pra i sigurt në dynjën e ahiret pra ai ka premtim se nuk ka për të pësuar ndonjë dashkim ndaj Allahu azza wa jall qoftë ai ndeshkim gjithëpërfshirës ose individual sepse Allahu subhanu te ala atyri që janë të devotshëm dhe, dhe që në të shumtën e rasteve në të shumtën e kohës ata përpiqen që ndiron brenda kufive të Allahu azza wa jall Allahu Subhanuhu Taala ka premton falin gjunafesh. Askush nuk mund tjeti të jeti pa gaboshur. Të gjithë do të gabojnë, në një drejtim ose në një tjetër. Mund të lënë ndonjë detyrim ose mund të bëjnë ndonjë gabim ndaj Allahut Subhanuhu Taala, por ata shpejt kthehen, me gjithmonë i përkushtuar Zotit Subhanuhu Taala, duke kërkuar falin fillimisht, duke funduar sinqerisht, duke ndier dhimbje dhe pendes të thellë për atë që kanë vepruar dhe i kërkojnë Allahut Subhanuhu Taala që ai t'u fal gjunafet dhe t'i afrohet. Për lumturia e robit Sipas të ajetit ja të shumë të tjerave, është lidhur ngushtësisht dhe e kufizuar madje me bindjen ndaj Allahut e lartësuar dhe profetit e tij sallallahu alejhi wasallam. Ve Vetëm në këtë mënyrë mund el -fauz. El -fauz, azim, të arrihet i ashtuquajturil al-fauz. Al-fauz fawzan azimta taqallahu subhanahu wa taala, al-fauz është arritja e ashtë më e cilën e synon në dynja dhe në ahiret dhe shpëtimi nga çdo e keqe që i druhesh në dynja dhe në ahiret. Pra, ky është problemi atyre që bindën Zotin dhe lëshanu për të arritur takondevshmërinë dhe gjithmonë thon fjalë të drejta sipas asaj që u shpjegua. Grupi i dytë i ajeteve tek sira do të qëndrojmë në këtë emision është ajeti 10-të i surës Fatir, në cilin Allahu Subhanu Teala thot: Kush dëshiron krenarin, le ta di se e tër krenaria i takon Allahu Subhanu Teala. Pra vetëm atij le të ja kërkojë, thot. Tek ai ngjiten fjalët e mira. Edhe punët e mira është ai që i ngre lart ataj kurdisin toqjia ata do te ken nje dënim të rënd dhe dredhitë e tyre do të dështojnë thot Allahu azza wajal në këtë ajete Allahu subhanahu te ala sikurse e duket që në fillim thot kush dëshiron krenarin le ta di se e tër krenaria takon vetëm Allahu tazole të gjithë kërkojnë të jenë krenar në të dhunja të lërcohen me pamjen e tyre me ditorinë e tyre me pasurinë e tyre me pushtetin që u është dhënë dhe kështu me radh duke synuar ku aq më lart. Pra të gjithë kërkojnë të jenë krenarë në këtë botë, të krenohen, të lartcohen, të jenë të famshëm dhe të jenë nga ata njerëz që vërtet lënë gjurmë të, të mira në të botën. Por jo të gjithë ia ja qellojnë për të arritur këtë synim me mjetet dhe rrugët e sakta. E pra Allahu subhanahu wa taala udhëtohet dhe u thot të gjithë krijesave me këtë ajete duke thënë kush dëshiron krenarinë. Pra o ti që kërkon krenarinë kërkoja të vetëm për e ati në dorë të cilët është e gjithë krenaria. E pra gjithë krenaria është në dorë në Allahot dhe nuk më të arjetë vërtëse në për mjetë adorimi dhe bindjes në e ti. Allahu Gjeleshanu e ka bërë që të krenohet dhe të lartësohet në të dunja dhe në akhiret vetëm ata që i binden ati dhe zbatojmë porosit e profetve të ti. Po, ndodhë që besimtare dhe besimtaret të sprovohen nga Allahu S.T.A duke u vënë në krye të tyre ose duke u nënshtruar ose duke u dhënë mundim nga ushtri dhe njerëzit që janë të shfrenuar dhe të larguar nga bindja ndaj Zotit të Spërmuta, por kjo thjesht është një sprovë e përkohshme. Dhe padyshim që përfundimi do të jetë për ata që janë të devotshëm dhe i bindën Allahut Azza wa Jael. Prandaj Allahu Subhanu Taala në këtë jetë na drejton dhe thotë, çdo kujt që kërkon krenarinë dhe lartësinë në botë, që ne ti drejtohemi Allahut Subhanu Taala dhe atij ia kërkojmë krenarinë Pra nëse duam të krenohemi me fen ton, ne duhet krenohemi duke e përqafuar këtë fe dhe duke e hyrë tërësisht në të, dhe jo duke e zbatuar vetëm pjesën e saj të cilat ndoshta na shkojnë pështat ose na pëlqejnë, por sa so ta zbatojmë këtë fe në të gjitha drejtimet në gjithë jetën tonë. Pra edhe aty ku na pëlqen dhe e kemi të thjesht dhe të lehtë edhe aty ku nuk na pëlqen dhe e kemi të vështirë dhe të rënd, pranqta jetë Allahu subhanahu wa taala, s'haron si me qartësisht pa duke vazhduar duke vjuar në këtë jetë duke sqaruar më qartësisht dhe kuptuar më adhurimin dhe mënyrat e shprehjes së tij kur thotë ilahe yasadul kelimut tayyib wal amalu salih yarfau. Pra Allahu subhanahu wa taala tregon se kenaria arrihet nëpërmjet adhurimit të tij dhe përkushtimit në zbatimin e porositave të tij dhe të profetëve të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke e shpjeguar më hollësisht Allahu subhanahu wa taala këtë adhurim, Allahu xheleshanu thotë: "Tek ai ngjiten fjalët e mira." pranë së dëshironi kënarin dhe ju kuptuat që ajo arrihet vetëm duke iu bindur Zotit subhanu teala dhe porosive të profetëve ligjeve që ai ka shpallur subhanu teala atëherë Allahu subhanu teala jep një porosi të hollsishme duke na treguar imtësisht se cilët janë ato vepra nëpër të cilave ne mund të arrim kënarin dhe të lartësohemi tek Allahu azza vajel dhe vazdon në poshtë Allahu subhanu teala duke thënë Ilyhe ysadul kelimut tayyib wal amalu salihu yerfa'uh. Të kujtohet se fjalët e mira, edhe punët e mira është të ai që ngri lart. Këtë jetë do t'ju shpjegojmë në pjesën e dytë të këtij misioni, Al Allahu subhanahu wa ta'ala, të mësojë atë që na bën dobi, na bëj dobim atë që na ka mësuar dhe të na jap forcë që të punojmë sipas saj dhe të lartësohemi me fen dhe besimin leduar aty. Allahu ju shpërblet mirë. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kështu për vëllezërit dhe motra, kënderia i takon vetëm Allahut Azzeh Zel. Profetët e tij dhe gjithë besimtarëve që ndoqën rrugën e tij dhe porositet e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na tregon se mënyra Më e mirë dhe e vetmja nëpërmjet së cilës ne mund të krenohemi dhe lartcohemi në dynjën dhe në ahiret është përkushtimi i adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jell. Dhe vjen Allahu Subhana Teala për të na shpjeguar hollësisht, duke na dhënë shpjegime më të kuptueshme se si mund të adhurojmë Atë, duke thënë: "I lehî yas'adul kelimut tayyibu wal 'amalu ssalihu yarfa'uh." Të ka injihën gjithë fjalët e mira. Edhe punët e mira është ai qi ngre lart. Pra asht Allahu subhanahu wa taala qi ngre lart. Ky është kuptimi par i parë i këtij ajeti, duke e shpjeguar edhe më poshtë është shëndsa kush është kuptimi i dyt. Pra, adhurimi nëpërmjet të cilave mund synohet të arrihet krenaria janë edhe ato që Allahu i Lartësuari ka quajtur el kelimut tayyibun. Fjalë e mira, fjalët e mira. Dhe këto bën pjesë, sikur si shpjegova më dhe në ajetet e para që lexuam në fillim të këtij emisioni, pra është leximi i Kuranit, traditë profetike Djeve të dobishme është tasbihu, falënderimi dhe mirënjohja ndaj Allahut subhanahu wa taala me fjalë. Madhërimi i Allahut subhanahu wa taala përmierë shahadethit dhe çdo fjalë të mirë dhe dobishme. të dobishme, këto fjalë të mira të thëna nga robi ngrihen lart dhe paraqiten tek Allahu azza wa xal. Nëse janë të sinqerta dhe janë në përputhje anë të cilëta, dhe janë në përputhje me atë që ka ndihjet në zemër dhe e vërtetojnë edhe punën, sigurisht që ato i bëjnë dobij thansit dhe atij që i ka folur. Për Allahu subhanahu wa taala na tregon se nëse këto fjalë janë të sinqerta Allahu i Lërcuari përmend për kujtuesit e tij në veten e vet edhe mes melajve në qiell sigurisht e ka ardhur këni hadith profetit sallallahu alejhi dhe sellem anih hadith kudsi që Allah Allahu subhanahu wa ta taala thot pra ai që më përmend mua në veten e tij me dhikr dhe kjo është fjalë e mirë kelimut tayyib fjalë e mirë pra ne sa i përmend Zoti subhanahu wa ta taala në veten tënde Dhe kujto të gjithë ato emocione që kemi folur, me gjithatë ato lloj mënyra lutjesh dhe përkujtimin e Allahut Azza wa Xel. Dhe shumë dhe shumë lutjet e tjera të cilat janë në për libra dhe çdo musliman dhe muslimane ka të thjeshtë që ti lexoji dhe të përkujtosh Zotin Xheleshanu. Nëse ne bëjmë gjë të tillë, Allahu Subhanu Teala thotë që ka për të na përkujtuar në veten e Tij Subhanuhu Azza wa Xel. Sa ne përkujtojmë Allahun Subhanu Teala në një mëxhillist të caktuar duke përmendur të mirat e Tij, duke qenë mirnjohës ndaj Allahut Azza wa Xel, duke lavdëruar Allahun Subhanu Teala Edhe rrë tërë përmes mënyrave të dhikrit dhe përkujtimit, Allahu xhëlahsanu premton se ka për të na përmendur ne madje me emra subhanhu subhanallah. Allahu xhëlahsanu përmend me emra të gjithë ata që përmendin Allahun në, në një mëxhlis me smelaikëve të qiejt. Pra smelaikët me e qiejt, Allahu xhëlahsanu përmend të gjithë ata që e përkujtojnë atë në përmejlise. Kështu pra, gjithashtu adhuri me janë ato që Allahu i lërcuar i quajtur al-amalu ssalih, pra punë të mira. Është pra thënë apo punjë robi kryen për punvë Te zëmrës së të, të gjymtyrve, të cilat është pa po Allahu lërcuar që i ngre lart, elveson dhe i shpërblim në bujarinë e tij. Kjo pra është një nga kuptimet e, e fjalës edhe të këtij ajeti. Pra në fjalinë, "wa al-amlu as-salihu yarfa'u", edhe punët e mira është ai që i ngre lart, fjala ai, ose për emrin vetor ai, ka të bëjë me Allahun subhanuhute. Pra është Allahu xhaleshanu ai që ngre, edhe fjalët e mira, edhe punët e mira tek ai. Është Allahu xhaleshanu subhanuhute që i pranon ato dhe i shpërbllen Thanësi të fjalëve dhe vepruesit e punëve të mira. Ndërsa me kuptimin tjetër ka një kuptim pak më të veçantë dhe jeni të vëmendshëm në në dëgjimin e këtij kuptimi, për pra këtë fjal, thot, tajim. Në fjalë Allahu subhanuhu teala thotë: "Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib." Tek Allahu subhanahu wa taala ngjiten fjalët e mira. Fjalët e mira janë në mëdhrikri, sikurse e përmendur leximi i Kuranit, përmendja e Zotit, falënderimit dhe mirnjohja që ne shprehim me fjalë. Por jo të gjitha, gjitha janë të sinqerta. Në jo të gjitha janë të cilëta, do vërteta qi vërtet tregojnë atë që ndihet në zemër dhe që e vërtetojnë punën. Pra, janë punët ato që e vërtetojnë fjalën. Prandaj Allah subhanahu wa taala, "wa well, al-amalu as-salihu yarfa'uk." Pra, dhe përkthimi në këtë rast me këtë kuptim të dytajetit është, dhe është puna e mirë ajo që ngre fjalën e mirë tek Allahu. Pra, tek Allahu subhanahu wa taala ngjiten fjalët e mira. Dhe të gjithë thonë fjalë të mira dhe gjithmonë pretendojnë se e falenderojnë Zotin, e lavdërojnë atë me fjalë, e tregojnë mirëjoz ndaj ti. Por janë punët e mira Ato që i ngrejnë fjalët e mira tek Zoti dhe vërtet i vërtetojnë ato. Puna e mirë është ajo që e vërteton fjalën e mirë dhe tregon cilërtsinë e saj dhe e bën atë të shpërblyshme tek Allahu subhanu teal. Nuk janë thjesht vetëm fjalët që thuhen. Pra dhe ky kuptim i ajetit është i saktë dhe duhet mendohet dhe të meditohet rreth tij. Pra ajo që ngrihet, domethënë lart, është fjala e mirë, ndërsa ajo që ngren lart fjalën e mirë dhe bën atë të pranuar dhe të dashur tek i Lartësuari, është kryefjala pra puna e mirë. Kështu pra vetëm fjalët e mira të vërtetuar dhe të konkretizuara nga punë të mira dhe të sinqerta për Allahun subhanu teala janë ato që ngrihen tek i lartësuari, ati që nuk punon punë të mira, nuk i ngriten dhe paraqiten fjalët e tij tek i lartësuari. Dhe kështu ai nuk mund tjeti të jetë i përmendur për të madhërimit mes malaikëve me në qiejll. Është shumë qartë dhe e kuptueshme se vetëm nëpërmjet punëve të sinqerta dhe fjalëve të mira mund të arrihet krenaria e kërkuar dhe çdo e mirë e dyndjas dhe ahiretit. Ndërsa punët e qia sjellin si plotësisht të kundërtën Thot i lartësuari, po lëdhine jem kërune se ji ati le hum adhabun shedid, tua me kër u leke hua je bur. Ata që kur disin të këqia, ata do të kërë një dënim të rënd, thot Allah së përnë të ala, dredhite tyre do të dështojnë. Po në këqit, përmes dredhive të tyre kërkojnë krenarin dhe arritin e gjdo qëllimit të tyre. Por dredhite tyre në vënd që të ofrojnë atë që kërkojnë, u këthehen kunder dhe godasin ata nuk do të përfitojnë vetë poshtërimin, ndeshprimin dhe humbjen. Ata do të poshtërohen dhe me më të turbshmin poshtërim dhe do të ndeshkohen me ndeshkimin më të rënd. Asgjë nga kurthet e tyre nuk mund të shpëtojë dhe ti mbroj. Ato do të shkatrohen dhe do të zhduken pa lënë gjurm. Kështu pra, ky është një premtim nga Allahu Subhanu Teala për çdo që vërkon krenarinë se do të ofrohet nëse ai thot gjithmonë fjalë të mira. Perkojon Zotën Subhanu Teala është më njohës ndaj ti jo vetëm me fjalë, por edhe me punë të mira të cilat vërtetojnë çiltrësinë dhe vërtetsinë e këtyre fjalëve dhe është një premtim nga Allahu subhanahu wa taala që kur thët e atyre mështruesve, njerëzve dashakeqës dhe armiqjve te kësaj feje dhe praktikuesve të saj gjithmonë dë do të dështojnë dhe do të godasen pikërisht thursit e tyre dhe, dhe sigurisht edhe besimtarët do dalën të fituar inshallah nga çdo sprovë e kësaj dynjare dhe çdo intrigë e mështruesve dhe mohuesve sepse ata kanë Allahun subhanahu wa taala i cili i shpërblym punët e tyre, i shpërblym fjalët e tyre dhe adhurojmit që ata i dedikojnë dhe përkushtojnë Allahut subhanahu wa taala Aprat këo është mënyra se si arrihet krenaria në dyllën e ahiret. Kto janë porositë e vëyrat Allahu subhanahu wa taala, të cilat përmblidhen bindje ndaj Allahut azza wa jall dhe ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Bindje që synon që të arrihet grada e devotshmërisë, pra të synohet ajo grad, në të cilin njeriu fiton siguracion në dyllën e ahiret. Kto fjalë të mira, devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala, fjalët e drejta, do të bëjnë shkak që njeriu të fitoj krenarin të dyllën dhe në ahiret dhe të fitosh përmblimet e pa numërtat Allah subhanahu wa ta'ala, qelso Allahu nazal, që na bën nga ata që përkushtohen sinqerisht dhe thon fjalë të sinqerta të cilëta, të, të vërteta, të cilat i vërtetojnë me punë dhe padyshim e lousallahu subhanahu wa ta'ala që ti dhuroj shpirtrave tanë devotshmërinë, ti pastron zemrat tona, ai është më i miri që pastron shpirtrat dhe dhuron devotshmërinë. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-'azim li wa lakum. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقال ربكم ادعوني استجب لكم